Faptele Apostolilor, capitolul 28, versetul 23 I-au hotărât o zi și au venit mai mulți la locuința lui. Pavel le-a vestit împărăția lui Dumnezeu, le-a dus dovezi și a căutat să-i încredințeze, prin legea lui Moise și proroci, despre lucrurile privitoare la Isus. Vorbirea ținea de dimineața până seara. Iudeii urmăreau scopul lor, interesul lor religios și național, de aceea au hotărât o zi ca să stea de vorbă fără grabă cu Pavel și el să le spună pe larg toate lucrurile în legătură cu partida care stârnea împotrivire. Dacă iudeii urmăreau scopul lor, nici Pavel nu era mai prejos. El urmărea scopul lui Hristos. Au venit mai mulți la locuința lui. Ce fac eu cu cei care vin la locuința mea? Ce le spun eu mai întâi și mai mult? Ce văd ei mai pronunțat în mine? Iată întrebări pe care trebuie să mi le pun dacă sunt urmașul Domnului Iisus Hristos. Pavel le-a vestit împărăția lui Dumnezeu. Mai întâi trebuie spus oamenilor că Dumnezeu este singurul stăpân al Universului și cine vrea să aibă viață veșnică fericită trebuie să intre sub stăpânirea Lui. Aceasta este împărăția Lui. Locul unde stăpânește Dumnezeu, fie într-o inimă, într-o familie, într-o comunitate, fie pe pământ, fie în cer, se numește Împărăția Lui Dumnezeu. Cine vrea să intre în Împărăția Lui Dumnezeu sub stăpânirea Lui, poate acest lucru numai prin Domnul Isus, prin credința în jertfa Lui. Nașterea din nou este ușa de intrare în Împărăția Lui Dumnezeu. Cine este născut din lumină, este sub stăpânirea luminii, cine e născut din Dumnezeu este sub stăpânirea lui Dumnezeu a felului său de a fi. Dacă nu este vestită împărăția lui Dumnezeu, oamenii n-au de unde să o cunoască. Iată marea datorie și răspundere a tuturor adevăraților creștini să vestească prin toate mijloacele, prin toate mișcările ființei lor și în tot timpul împărăția lui Dumnezeu care a fost adusă prin Domnul Isus Hristos. În cazul iudeilor, vestirea împărăției lui Dumnezeu pe care o făcea Apostolul Pavel era cel din aspect de lucrare. Este anunțul lucrărilor referitoare la Domnul Isus și la scopul lucrării sale, și anume instaurarea împărăției lui Dumnezeu. Le-a adus dovezi. Iată un pas mai departe pe calea lucrării pe care o avea de făcut Marele Apostol. El nu este doar un simplu vestitor al Evangheliei. Pentru mulți, vestirea Evangheliei se mărginește la un anunț și apoi alții să facă ce vor crede. Noi ne-am achitat de răspunderea noastră. Pavel considera că nu și-a împlinit răspunderea doar vestind împărăția lui Dumnezeu, ci următoarea lui încercare este dovedirea acestui lucru. Dovezile lui le lua din scripturi, singurul loc sigur pe care se odihnește credința. Le-a adus dovezi. Un lucru care nu este dovedit ca fiind adevărat, nu ai nicio garanție, deci nu-l poți primi. Trebuie să aducem dovezi din Sfânta Scriptură la tot ce vestim noi și la fel să dovedim prin trăirea noastră că ceea ce spunem este adevărul. A căutat să-i încredințeze prin legea lui Moise și proroci. Fără încredințare nu-i nimic sigur și pe ceea ce nu ești sigur nu poți să zidești. Să încredințăm pe oameni cu dovezi din scriptură asupra lucrurilor pe care le vestim. Vestirea Evangheliei rezumată doar la un anunț nu va aprinde în nimeni focul credinței, ci prin dovezile aduse să încredințăm pe cei ce ne ascultă. Despre lucrurile privitoare la Isus. Nimic nu e adevărat în trăirea și lucrarea noastră dacă din toate nu se vede Isus, felul lui de a fi. În împărăția lui Dumnezeu se intră numai prin El, prin credința în jertfa Lui. Lumina adevărului și focul dragostei nu le avem decât prin El, prin credința în jertfa Lui. Biruința și roada duhovnicească în noi sunt cu putință prin El, prin credința în jertfa Lui. Tot ce avem, avem prin El, slavă Lui! Slujitora lui Dumnezeu cu adevărat este numai acela care în orice timp, în orice loc și în fața oricui caută să aducă dovezi și să încredințeze pe toți despre lucrurile privitoare la Isus. El n-are nimic și de aceea caută să-L înalțe necurmat prin tot ceea ce face și vorbește. Vorbirea ținea de dimineața până seara Înseamnă că nici timp de mâncare nu a mai avut. Da, așa se face lucrarea lui Dumnezeu pentru lucrurile de sus sunt uitate cele de jos, chiar cele mai necesare. Fără pasiune, fără flacără, nimic bun nu se poate face. Ferice de noi dacă înțelegem și trăim adevărul acesta. Eu știu că dacă meu mi Voi trăi de săcii te face. De aceea nu mă temi? Când colo desferi. Versetul 24. Unii au crezut ce le spunea el, iar alții nu au crezut. Totdeauna este așa. Unii cred, iar alții nu cred. Cine vrea poate să creadă în Domnul Isus și în adevărul Lui, cine nu vrea nu poate să creadă. Din pricina aceasta vine judecata Lui Dumnezeu. Deci nu pentru că nu poate va fi judecat omul, ci pentru că nu vrea. Ioan 5,40 Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața, spunea Domnul Isus. Rău poți să faci cuiva cu forța, dar bine cu forța nu poți să faci. Dragul meu, tu vrei să crezi? Dacă vrei din toată inima și cauți cu sinceritate drumul credinței, Dumnezeu te ajută să-l găsești. Versetul 25 Fiindcă ei au plecat acasă în neînțelegere unii cu alții, Pavel n-a adăugat decât aceste vorbe. Bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinții noștri. Iudeii au plecat pentru totdeauna din fața apostolului Pavel în neînțelegere unii cu alții. Iată una din urmările pe care le are vestirea Domnului Iisus Hristos, mărturia sinceră despre el. Adevărul produce totdeauna neînțelegeri și despărțiri între oamenii care nu vor să-l primească. Cine vrea să-l urmeze, va trezi ură și dispreț în cei care iubesc mai mult vechea lor poziție. Este ultima încercare pe care o face Apostolul Pavel de a se apropia de cei din neamul său. Vestind pe Domnul Isus în această împrejurare, El este în felul acesta și din momentul acesta despărțit pentru totdeauna de ai săi, în înțelesul ruperii acelor legături naturale care le-a mai avut până atunci. Un adevăr de preț învățăm de aici. Să nu pierdem vremea cu cei care se împotrivesc cu bună știință cuvântului scris al noului legământ, care vorbesc de rău calea ca Domnului, așa ca iudeii din Efes. Să ne despărțim de ei și să despărțim și pe frați. În această împrejurare tristă, în loc să fie amărât, Pavel se refugiază în hotarele cuvântului lui Dumnezeu pe care îl înțelege într-o lumină nouă, zicând Bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinții voștri. Pentru adevăratul slujitor al lui Dumnezeu este important întâi de toate un lucru să meargă pe la puterii lui Dumnezeu și a intereselor lui Dumnezeu, iar pe de altă parte este important că atunci când se află în fața unor aparențe nereușite cu privire la lucrarea pe care o face, să aibă un sprijin și un loc de odihnă. Așa cum s-a zis mai sus, atunci când iudeii au părăsit locuința lui, Pavel în loc să rămână întristat, a rămas sprijinindu-se pe cuvântul lui Dumnezeu. În clipa aceea semănă așa de bine cu marele său învățător, când în fața unei nereușite în timpul vestirii Evangheliei, în Ținutul Galilei, atunci când întâlnește împotrivirea cetăților nepocăite, găsește prilejul să mulțumească lui Dumnezeu și să zică, Matei 11,25 Te laud, Tată, Doamne, al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Să nu uităm, deci, că în fața unor aparente nereușite, trebuie să ne retragem în limitele cuvântului lui Dumnezeu. În orice împrejurare prin care trecem, ca și Apostolul Pavel, învățăm mai bine înțelesul Sfintei Scripturi în legătură cu cele trăite atunci și dăm dreptate lui Dumnezeu. Bine a zis Duhul Sfânt! Un om al lui Dumnezeu zicea, nu te poți vedea pe tine însuți cu adevărat până nu te vezi cu ochii lui Isus.” dar și pe oameni și lucrurile și împrejurările le vezi cu acești sfinți ochi. Eu știu că dragostea va fi avești, ei lege și roada felicirii în plin oricine o va De aceea ca acum nu uramat lovește, fiind de plin pe-ncredință, că timpul ei sfârșește. Versetul 26 Când a zis, du-te la poporul acesta și zi, veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, cu ochii voștri veți privi și nu veți vedea. Cât de mult și de adânc cunoștea Pavel scripturile. Pentru orice împrejurare și pentru orice moment, găsea în scripturi dezlegarea problemelor. Să învățăm și să trăim scripturile căci numai așa putem deveni destoinici pentru orice lucrare bună. Mai învățăm iarăși că dacă Duhul nostru se împotrivește adevărului lui Dumnezeu, urechile și ochii nu mai pot înțelege drept. Atunci totul se strică în viața noastră, totul se întoarce împotriva lui Dumnezeu, totul se întunecă. Numai atunci ne împotrivim adevărului lui Dumnezeu, când așa ca Eva, întoarce urechea spre șarpele cel vechi, diavolul, tatăl minciunii. Când stăm de vorbă cu șarpele cel vechi, totul se clatina și nu mai vedem adevărul. Duhul Sfânt ne învață limpede în privința aceasta. Împotriviți-vă lui, diavolului, tari în credință și el va fugi de la voi. Versetul 27 Căci inima acestui norod s-a împietrit, ei aud greu cu urechile și au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, cu inima să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Împietrirea inimii se întâmplă numai când omul stăruiește voit în păcat și închip deosebit în păcatul neascultării de Dumnezeu. Păcatul împietrește inima. Dumnezeu nu poate da mântuirea celui ce voit rămâne în păcat. Un om al lui Dumnezeu, Stanley Jones, zicea Noi vom recunoaște din Dumnezeu numai atât cât suntem gata să punem în practică și nimic mai mult. Compromisurile în domeniul moral și în domeniul învățăturii fac pe Dumnezeu nereal. Deși a fost înștiințat în toate echipurile de Dumnezeu și a avut parte de nenumărați ai lui Dumnezeu, poporul evreu a rămas totuși neascultător și această neascultare l-a dus într-o stare îngrozitoare. Cugetul i s-a tocit și inima i s-a împietrit atât de mult încât glasul lui Dumnezeu nu mai străbate până la el. Foarte puțini din acest popor ajung să se încredințeze că Domnul Isus este acela care a fost trimis de Tatăl pentru a-i mântui de păcate. Nici noi nu suntem lipsiți de înștiințări din partea lui Dumnezeu. Dacă nu ascultăm de ele, să fim bine încredințați că va veni vremea când se vor întoarce în osând asupra noastră. Căci ca să ne ducem singuri la pierzare, să nu credem că trebuie neapărat să mergem pe căirele, păcate grosolane sau să facem lucruri necinstite pentru a fi osândiți. Nu, e de ajuns să lucrăm de capul nostru, fără să ținem seamă de Evanghelie sau să ascultăm Evanghelia fără să ne potrivim viața după îndemnurile ei. Un cercetător al Sfintelor Scripturi, vorbind despre versetul de mai sus, spunea Cartea Faptele Apostolilor se termină cu un bine meritat rechizitoriu la adresa religioșilor firii vechi, reproș cuvenit într-o oarecare măsură și fraților legaliști. Aici se face o clară deosebire între Evanghelie și între legea dată evreilor, a încercărilor zadarnice de a ajunge la mântuire nu numai prin credință, ci și prin fapte bune. Legea a fost anume așa întocmită de Dumnezeu ca să dovedească neputința ei de a mântui oamenii. Mântuirea se capătă numai prin har. O mare primejdie bântuie astăzi în lumea zisă creștină și chiar printre credincioșii Domnului Iisus, căderea lor în legalism, o întoarcere la o religie a ceremoniilor de tip vechi. Legalismul mozaic ceremonial a fost mai puțin vinovat în epoca de tranziție decât robia cu meritele proprii în epoca harului când avem scrieri așa de limpezi ca epistolele Sfântului Apostol Pavel. Să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu. Pavel, în silințele sale duhovnicești de a convinge pe cei cu care vorbea, a ajuns la această înțelegere că în urma argumentației sale, unii din ei au înțeles lucrurile, dar era o înțelegere intelectuală și el dorea o înțelegere duhovnicească, cu inima. Acest lucru este cu totul altceva decât să iei cunoștință într-un mod intelectual despre lucrurile Evangheliei lui Dumnezeu. De multe ori și noi găsim o mulțumire în faptul că unii cu care stăm de vorbă au înțeles cu mintea unele lucruri din Scriptură, însă nu se vede nicio schimbare în viața lor. Adevărata vestire a Evangheliei trebuie să urmărească pătrunderea adevărului nu numai în minte, ci și în inimă. Atunci se face lucrarea de întoarcere a omului la Dumnezeu, atunci se ajunge la nașterea din nou, atunci este adevărata primire a cuvântului lui Dumnezeu. Înțelegerea intelectuală îi face pe oamenii să revină la ale lor. Ei, iudeii, au plecat acasă, spune în versetul 25. Înțelegerea cu inima însă îi contopește pe oameni cu Domnul Isus Hristos, cu trupul lui, cu lucrarea lui și aici rămân veșnic. Eu știu că Domnul meu Iisus veniva Versetul 28. Să știți dar că mântuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimisă neamurilor și o vor asculta? De acum încolo, Apostolul Pavel nu mai are nicio nădejde. Toate sforțările dragostei lui fuseseră în zadar și cu inimă grea lasă pe iudei în starea de orbire ca urmare a faptului că nu au vrut să primească mântuirea lui Dumnezeu. Această mântuire era acum trimisă neamurilor. Pentru neamul său, Marele Apostol a făcut tot ce a stat în putință. Mai înainte, inima lui plină de dragoste nu îndrăznea să repete judecata prorocului din vechime. Acum totul se sfârșise, orice nădejde era pierdută. Toate așezările și tovărășiile omenești nu sunt pentru el decât ruină și dezamăgiri. De aici înainte, Pavel trebuie să descopere taina sfântă după care biserica va fi condusă de pe pământ la cer. Așa se termină Cartea Faptele Apostolilor, care, ca și Evangheliile, arată împotrivirea evreilor față de chemarea lui Dumnezeu la harul mântuirii pentru care au fost aleși. Mântuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimisă neamurilor și o vor asculta. Deci mântuirea lui Dumnezeu este trimisă neamurilor, ea se află aici pe pământ. Cine o dorește, s-o caute și o va găsi, căci nu e departe și apoi să o primească. Puterea omului se află în căutarea adevărului și nu în așteptarea lui. Mântuirea lui Dumnezeu în viața omului este ceva care se vede. Toți și prieteni și neprieteni văd mântuirea după roadele ei. Cei mântuiți, adică cei care ascultă de Dumnezeu de cuvântul lui, nu rămân izolați, ci intră în unitate cu Dumnezeu. Credincioșii Domnului Isus sunt o unitate desăvârșită, sunt trupul lui. Ei nu pot trăi o viață autonomă căci într-un organism. O celulă autonomă este un început de cancer. Partidele religioase din creștinism sunt celule autonome care n-au legătură pentru sine, adică pentru întărirea cultului. Să știți dar că mântuirea aceasta a lui Dumnezeu a fost trimisă neamurilor și o vor asculta. Subliniem un gând. A fost trimisă. Este de mare importanță pentru orice om credincios să nu-și aleagă singur câmpul său de lucru, să nu-și aleagă singur locul unde să semene sămânța, ci să se lase călăuzit și învățat de Duhul lui Dumnezeu pentru locurile potrivite ca să arunce sămânța cuvântului lui Dumnezeu. Atunci se vor vedea roadele în urma muncii lui.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 Eu știu Că dragostea Va fi A veșnicii Ei lege Și roada Fericirii În plin Oricine o va Culege De aceea Eu știu că Domnul meu Iisus veni în luci